allà Montserrat desperta el barri a cops d'escombra tot cantant les primeres cancianes sobre el peixugues per tallar darrere el vidre enterrat el que fa segura que no era penal i és que es fa és Michel Pérez i m'acompanyen dues persones que m'he trobat a la porta de l'entrada de l'escola Primavera. Hola, aquí què li agraden comidar? Jo tenia fred al carrer i he entrat per escalfar-me. Bé, bé, comencem en sèrio. Va, nois. D'acord, parlem del temps. Avui venia cap a l'escola i he vist que que fa un dia un amb un sol esplènic i, i molt de fred. Ara parlem de les notícies. Demà, dijous dia 21, no vindrem a l'escola perquè és festa. Es faran eleccions i, vi i vindrà gent del barri a votar. Per una altra banda, el divendres 22 és l'últim dia de col·le, i farem un concert de Nadal pels nostres companys de classes i a més, només estarem fins a les una, que no se us passi celebrar la mica invisible. El menú d'avui es broc i l'empatates, mandonguilles mixtes amb salsa i xampinyons i de postre frita del temps. Esperem que us agradi! Tiritra, tra, tra, la selecció de música està a punt de començar. Aquesta setmana sonant la cançó de, les, de la setmana passada que us recordem que es titula Silent Night. Nosaltres marxem cap a classe, que passeu unes bones festes. Hasta luego, Mari Carmen. Si vols un a la primera, escolta el radio primavera.